Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Härom året skickade The New York Times en reporter till Sverige för att göra ett porträtt av den moderna, jämställda svenska mannen. Jag råkar känna journalisten som fick det där uppdraget och när hon rotat runt i svensk jämställdhet i några dagar träffades vi på en restaurang i Stockholm och tog ett par öl. Hon berättade om allt spännande och exotiskt hon stött på, om skoteråkande, älgjagande hemma pappor i Västerbotten, eller Västerbotten som hon kallade det. Om tvååringar som kallade sina pappor mamma och om Anders Borgs hästsvans. Allt det här tydliga tecken som hon såg det på hur långt vi i Sverige kommit med jämställdheten. Men det var en sak som den här skickliga New York Times-reporten inte hade lyckats få fram. En svensk man som på ett ärligt och självreflekterande sätt kunde säga om all den här jämställdheten på något sätt gjort svenska män osäkra. Och då framförallt osäkra på sin manlighet. Ja, vi satt alltså och drack några öl och jag sa väl ett par självreflekterande saker på temat sådär, mellan skål och vägg. Katrin, som reporteren heter, frågade genast om hon fick citera mig. Aldrig, svarade jag. Ett par dagar senare publicerades artikeln med rubriken In Sweden, men can have it all. I Sverige kan männen få allt, ackompanjerad av ett foto på en barnvagnsdragande pappa. Och döm min chock när jag såg att en anonym svensk radiojournalist uttalade sig en bit i i artikeln. Han sa efter att ha förklarat att han just varit föräldraledig i sex månader och såg jämställdhet som något viktigt, att visst kunde han känna sig osäker och om han var på en öde ö med bara sin fru och tarsan så hoppades han att frun trots allt skulle välja honom. Ja, det är många som har haft roligt åt det där citatet, inte minst min fru. Men trots min skam har jag på sistone kommit att tänka på den där historien och den där osäkerheten igen. I ljuset av de fler och fler rapporter och böcker som hävdar att den här utvecklingen inte alls bara handlar om lattepappor och föräldraledighet. Som hävdar att hela världen är på väg att ändras i grunden eftersom kvinnor världen över studerar mer än män. Och i många länder nu tjänar mer än män. Och snart kommer bestämma mer än män. Välkomna till konflikt. Om kvinnliga vinnare och manliga förlorare i skolan och i arbetslivet. Håller kvinnorna på att ta över? Hör reportage från England där allt fler brittiskor nu försörjer sina män. Hör också om de svenska pojkarna som spelar bort sin skolgång. Kinesiskor på frammarsch. Och om den amerikanska boken som hävdar att slutet för männen är nära. Försäkta, jag får störa en sekund. Jag kommer från Sveriges Radio, t 1 Jag undrar varför det går så många fler tjejer än killar här? För att killarna. Det finns väl inte så många killar med tillräckligt bra betyg. Och jag vet inte, det är väl... Och att det går så mycket tjejer här så jag vet inte om alla killar vill gå på en skola där man vet att det är så mycket tjejer. Det borde väl vara tvärtom? Ja, men det är väl lite tvärtom. Sen, och om man är kille och går här så blir man hiphoppisk vad man ja, än ja. gör. Så sen det kanske, är det bra. Sen kanske det handlar lite också om att man kanske inte mognar lika tidigt. Så att man kommer i kapseln när man blir äldre. då satsar man mer på studierna. Vad heter ni? Josefin. Karin. Tack så mycket. Till er. Ja, där här hörde ni några elever som går i skolan här bakom mig. Gymnasiet Södra Latin i Stockholm. Det är en skola som blivit en symbol i en ny jämställdhetsdiskussion här i Sverige. För en vecka sedan tillsatte jämställdhetsminister Nyamko Saboni en utredning för att närmare studera hur männen blir diskriminerade. Och ett av de områden som utredaren PM Nilsson särskilt pratade om var citat de fina gymnasierna i de stora städerna, Slutcitat. Skolor där höga betygskrav gjort att en bedövande majoritet av eleverna är tjejer. Som just här på Södra Latin där det går 322 pojkar och mer än dubbelt så många tjejer, 773 stycken. Men den här utvecklingen är långt ifrån ett unikt svenskt fenomen. Nyligen gavs det ut en bok i USA med titeln The End of Men, slutet för männen som förstås orsakat stort rabalder. Ni ska få höra författaren till den boken och även hennes kritiker senare i programmet. Men först ska vi till Storbritannien, det är land där den här utvecklingen på många sätt gått längst. Konflikts Kajsa Boglind åkte dit och började på det anrika universitetet King's College i London. Morgonrush i en av Kings College, många byggnader nära Thämsenfloden i centrala London. Studenter småspringer mot sina lektioner. En del bär på travar med böcker. Andra har pappmuggar med te eller kaffe i handen. Och de allra flesta är kvinnor. Mm. Samma sak gäller på studentkårens kontor en bit bort där Charlotte Richardson visar mig runt. Vi so har an office här. Vi har an office i Waterloo, London Bridge. Studentkåren på Kings College har funnits i över hundra år. Och På en av väggarna hänger foton på den nuvarande kårledningen i mörka gamla träramar. Majoriteten på bilderna är kvinnor. And last year we had an all-female team. And that was quite a revolution kind of the student union body nationally. It was a very kind of unusual thing. And even this year when it's been the free officers and our President Thomas, it often kind of, it gets, he gets comments a lot like kind of how do you work with free women? And um, it's it's noticeable, it's very noticeable. Förra året bestod hela korledningen av kvinnliga studenter. Det var något av en revolution, säger Charlotte Richardson. I år har vi visste en manlig ordförande, men majoriteten är fortfarande kvinnor. Och det är anmärkningsvärt. Tidigare har vi skämtat om att det brukar finnas fler bärbara datorer i rummet än kvinnor– –när den nationella kåren sammanträder. Här på King's College är det snarast männen som kan räkna så idag. Och Den kvinnodominerade kåren på King's College är bara en spegelbild av den förändring– –som pågår i stora delar av den brittiska universitetsvärlden. De kvinnliga studenterna är redan i överväldigande majoritet– och Beräknas år 2015 utgöra tre fjärdedelar av alla som tar högskoleexamen. Det är en ny dörr öppen för kvinnor och det finns inga begränsningar, inga restriktioner. Det är bisarrt att vi sitter här och pratar om detta 2012. Men understryker jag att det alltid har varit en första för kvinnor att bevisa sin kvalitet. Medan nu är det så att den första för att bevisa sin kvalitet inte finns där. Det är bara kvinnor som strävar efter att vara det bästa som de kan vara på samma sätt som en man skulle sträva efter att vara det bästa som de kan vara. Det är som om en ny dörr har öppnats, säger Charlotte Richardson. Vi behöver inte längre bevisa att vi är lika bra som männen. Så nu kan vi koncentrera oss på att lyckas för vår egen skull. Trots att majoriteten av studenterna på skolan idag är kvinnor så finns minoritetsstämpeln kvar. Skolan har till exempel en kvinnoombudsman och man firar varje år en Särskild kvinnomånad. Och än så länge finns inga planer på att istället skapa ett särskilt ombud för att bevaka männen's intressen. We still perceive that there needs to be a women's officer, um, and that we feel like there's a women's month that we celebrate, and that, you know, we still have that. Do you see a future where that would be the opposite? No, I don't. I think it's too much history, and I think men have dominated for so long. Det kommer nog att dröja länge innan vi inrättar en mans tror Charlotte Richardson. Männen har varit dominerande i så många år så det skulle helt enkelt kännas absurt. Men faktum är att det kanske snarare är de manliga studenterna som skulle behöva stöd, i alla fall när det gäller studieresultaten. I genomsnitt får kvinnliga universitetsstudenter bättre betyg än sina manliga klasskamrater, en utveckling som hänger kvar sin grundskolan, där flickorna också presterar bättre. Vad beror det här på? Varför går det så mycket bättre för brittiska flickor och kvinnor i skolan? När jag ställer den frågan till unga jag träffar i London, så verkar alla vara inne på samma förklaringsmodell. Um, I think it's because like men and boys can be quite lazy and they wouldn't want to work as hard and like get the grades that they need to get. So women like, like persevere would like like do that instead of men. Women mm. probably work harder than men males as as intelligent. Feel like they have more to prove. That's what det går bättre för flickor i skolan eftersom pojkar är lata och ofokuserade, medan flickor är flitiga och målmedvetna. Det var svaret jag fick från brittiska ungdomar som stannade till i Blåsten. Hej, Jag tar med mig den här förklaringen till dr. Elisabeth Keelan, professor vid Institutionen för ledarskapsutveckling på King's College och författare till nyutkomna boken Rising Stars som handlar om kvinnligt ledarskap. Som forskare värjer hon sig mot generaliseringar men hon håller med om att kvinnors attityd har förändrats unga kvinnor har idag lika bra självförtroende som unga män säger Elisabeth Kilan det är något helt nytt och förklara kanske varför kvinnorna tar för sig mer än tidigare en annan banbrytande förändring i åldersgruppen 20 30-åringar är att brittiska kvinnor sedan ett par år tillbaka tjänar något mer än de jämnåriga männen. Det är otroligt positivt att lönegapet för unga nu faktiskt till och med är omvänt säger Elisabeth Kilan. Hon hoppas att trenden ska följa med högre upp i åldrarna där männen fortfarande känner betydligt bättre än kvinnorna. Det finns naturligtvis flera förklaringar till att unga kvinnor idag bryter fram på många områden i det brittiska samhället. En är att samhällsförändring ofta sker i kristider som nu med den ekonomiska nedgången. It's difficult to see what happens. Economic cris um, is all a fantastic opportunity to bring change about. And this change can be um, transforming things to be more egalitarian, uh, but it can också be change that is restricting people's roles much more. Det gäller dock att se upp påpekar Elizabeth Kylan. Eftersom ekonomiska kriser också kan generera bakåtsträvande krafter som propagerar för en mer traditionell kvinnoroll och hon oroar sig för att den nya, självsäkra generationen kvinnor inte tror att de behöver tänka feministiskt utan tar sin jämställdhet för given. The gender discrimination for this generation is seen as passe, it's no longer on the top of their agenda. So I have many students in my class um, who have never really thought about how gender or any other form of diversity might hinder them in their future success, how stereotypes might influence them and so on and so forth. And it's really important that we engage Um, unga kvinnors självförtroende gör att de ser könsdiskriminering som ett historiskt fenomen, säger Elisabeth Kilan. De tycker helt enkelt att det är passé. Och samtidigt som det på många sätt ger ett tydligt tecken på hur långt den positiva utvecklingen har gått, så skapar det också en sårbarhet hos de unga kvinnorna de förbereder sig helt enkelt inte på de ojämlika strukturer som faktiskt finns i arbetslivet. Men säger Elisabeth Kilan, det vi har idag är en historisk möjlighet till jämställdhet på riktigt. Den måste vi hjälpas åt att ta vara på. It's a very powerful moment and time and it would be a shame to waste it because we um, as a society as organizations as professionals haven't um det. importance of it. Och faktum är att allt fler brittiskor idag är så mycket mer framgångsrika på arbetsmarknaden än sina män att de också fått ta över försörjningsansvaret. Under många år har brittiska kvinnor strömmat in på traditionellt manliga arbetsplatser utan att det skett något motsvarande flöde av män till så kallade kvinnojobb. Det i kombination med nedlagda industrier och mäns mindre benägenhet att plugga vidare gör att arbetslösheten bland unga britter nästan är dubbelt så hög som bland jämnåriga kvinnor. Det här har lett till att så kallade female breadwinners blivit ett hett ämne i debatten och bästsäljande romanförfattaren Tony Parson gav i våras ansikte åt de brittiska män som inte skulle vara helt bekväma med att bli försörjda av sina fruar. I mean my wife has beld me out on numerous occasions over the course of our 20 year marriage. But it's it's unthinkable that, um, that over that course of that 20 year marriage she could have consistently have supported me that for we could have spent 20 years where I mean my penis would literally have dropped off. Oh, but it wouldn't. No, it would have Tony. literally dropped off, literally Jane. Tony Parson och programledaren på BBC's Women's Hour argumenterar om huruvida hans knopp faktiskt på riktigt hade ramlat av om hans fru hade försörjt honom. We are now Och det var precis den här attityden som fick företagscoachen Jenny Garrett- att vilja skriva en bok för kvinnor som försörjer sina män. Jag tar pendeltåget till Hempstead norr om London, där hon bor. It's a big surprise in the 21st century that women uh, you know, can't be proud and shout and celebrate that they are the breadwinner. But what I found is that there's often a lot of shame, resentment, guilt um, and sometimes anger around the role of being a b a breadwinner that women can't share. Det är löjligt att kvinnor inte ska få vara stolta över att vara den som tjänar mest, säger Jenny Garrett. Skammen som många av hennes intervjupersoner känner var något av det som förvånade henne mest under researcharbetet med boken. And there are lots of examples where in a restaurant, the woman will um, slide the credit card to the husband so he can pay or, um, you know, um, uh, or give him options. So he has some cash um, so it doesn't look like she's paying um, because just in this society that we live in in the UK, it's it's not the it's not the done thing. It's, uh, it seems that men are supposed to be the one paying um, and earning the money. Kvinnor berättar om hur de smyger över sitt eget betalkort till mannen när de är på restaurang för att det ska verka som att det är han som betalar. Så pinsamt tycker många fortfarande att det är. Och på själva release för boken Rocking Your Role as a Female Breadwinner fick Jenny Garrett en på många sätt typisk fråga från en av sina äldsta vänner. Jag hade min fantastiska boklaunch i had my fantastic book launch, um, launch Rocking Your Role. Det var en fantastisk event med många människor där. Eftersom en vän av min, som jag har känt sedan jag var 18 och jag är 40 nu, så en riktigt lång tid, kom upp till mig och sa Rob, är din man, är han verkligen glad med det här? Men hon till och med min veninna, som jag har känt i så många år var osäker på om min man Rob var okej okay med att jag talade offentligt om mig själv som familjeförsörjare, berättar Jenny Garrett. I'm just get this... true, true, true. Local Hello, Jenny Garrett. Vi sitter vid köksbordet och telefonen ringer hela tiden. Boken har fått stor uppmärksamhet och vi får avbryta intervjun för att bloggen One Woman of the Week ska intervjua Jenny Garrett. Kanske är det så att fenomenet med kvinnliga familjeförsörjare är så laddat för att det är här som den brittiska kvinnans framgångar på arbetsmarknaden får genomslag i alla samhällsklasser. Medan intåget i universitetsvärlden mest gällt medel- och överklassen så började fenomenet med kvinnliga familjeförsörjare i arbetarfamiljer. Och idag växer antalet kvinnor som tjänar mer än sina män i alla grupper oavsett klass och etnicitet. Definitely working class families the women have often had to work and sometimes they've been the main earner but it hasn't been something that they planned or were proud of um but just you know just had to work but I think now it's more widespread whether we talk about race or class. Tuffast är det för kvinnor med låg inkomst menar Jenny Garrett för även om de tjänar mer än sina män så har de inte råd att köpa tjänster som avlastar dem från allt det andra som de också förväntas hinna med. That some people may say well if you're a middle class woman you have no problem you've got the money to go and get a maid to help you or get someone to do your ironing or go to the hairdresser or take a day off and if you're struggling for money then all of the issues become a lot more acute um, as a working class woman det är naturligtvis lättare att göra karriär om man har råd med barnflicka eller städerska, säger Jenny Garrett. På så vis handlar kvinnors möjlighet att jobba i ett samhälle där männen inte automatiskt gör hälften av hushållsarbetet, också om klass. Hon tycker att det är glädjande med alla framsteg för brittiskor på arbetsmarknaden och i universitetsvärlden, men hon oroar sig också för bakslag. För det verkar inte bara vara Tony Parson som har problem med den nya mansrollen. Många andra mäktiga män verkar också ha känt sig hotade av framgångsrika kvinnor, säger Jenny Garrett men who are very powerful in that you know there there are so many reasons why women shouldn't be trying to take those roles on in the workplace from things like you know our menstrual cycle uh, you know getting in the way to just the fact that who's gonna look after the children and that women should det finns män i näringslivstoppen som har mycket makt och som inte vill ha in några kvinnor där deras argument kan vara allt ifrån att kvinnor är opolitliga när vi har mens till att någon ju ändå måste ta hand om barnen. Jag har jag till när jag hör det, men faktum är att många män håller med, säger Jenny Garrett. Hon menar att vi idag befinner oss i en brytningstid där stora förändringar är på gång men att de kanske kommer att ske stegvis. It's really interesting when a shift starts to occur because often when a shift occurs things go one way and then they push back sometimes. Så jag är know I'm not sure it's going to keep changing I'm wondering if there might be a bit of a pushback and there might be a bit a movement of women who or men who say I want women to stay at home or women who say you know what it is quite hard managing a family and work and juggling all of it and you know I, I we might revert back for a while and then I think it will happen again so I'm not sure it's going to be a steady climb det kommer att bli bakslag. Det kommer att finnas män som inte vill se kvinnor ta plats på arbetsmarknaden. Och det kommer att finnas kvinnor som tröttnar på att hålla alla bollar i luften och hellre går tillbaka till hemmafrurollen, säger Jenny Garrett. Så är det alltid med stora samhällsförändringar. Man måste vänja sig vid dem. Tillbaka i centrala London träffar jag målaren och sjubarnspappan Colin Healy i ett gathörn. Han är en av de många brittiska män som känner att en förändring är på gång, men som också tycker att det är lite svårt att vänja sig. I think it is changing, yeah. förändring. changing now. People are relying on their wives are getting better jobs and they are getting better money. But as it stands at the moment, I'm still the brew and try and keep it that way. I like to be the leader of the household. Det är viktigt för mitt självförtroende att få vara försörjare, fortsätter han. Så har det alltid varit i min familj. Och att den senaste tidens framgångar för kvinnor skulle innebära slutet för mannens era i det brittiska samhället. Det tror han inte. No, not really. I don't think that's coming yet. But, you know, the women are getting more and more and they're getting more power and, you know, they're getting decent jobs. So, you know, good luck to them. Kvinnor får mer makt och bättre jobb och jag önskar dem lycka till. Men slutet för männen? Nej, det tror jag inte att det. Så målaren och sjubarns pappan Colin Healy som konfliktkaisar Boglund hade träffat i London. Men det finns ett land där just det där uttrycket, slutet för männen, har återkommit igen och igen under den senaste tiden i såväl nyhetsrapporter som i debatter. More women are There are more women in the workforce and in middle management positions. More women make the financial decisions at home and are having children on their own. We're back now at 810 with what could be the end of male-dominated society. Do women now rule? This morning in the buzz, a new book is causing some controversy. It's called The End of Men and claims women are better at adapting to modern society than men. Boken The End of Men and the Rise of Women, slutet för männen och kvinnornas frammarsch, har de senaste veckorna skapat en infekterad diskussion i USA om huruvida männen håller på att förlora makten. Anledningen är, precis som i Storbritannien, pojkars dåliga skolresultat och det faktum att allt fler kvinnor nu blivit familjeförsörjare. Konfliktslåten Colin ringde upp författaren Hanna Rosin för att fråga varför hennes bok orsakat så mycket debatt. People have taken it very, very personally. I mean, it could be the title alone is just insulting, you know, so people just feel annoyed, threatened, you know, they think it's funny or whatever. So it might just be people reacting to the title and the fact that the letters are in pink and, you know, it's so strong. Like I didn't say the end of macho or the end of male dominance. Like I said the end of men, you know. Ja, det kanske är titeln som provocerar många. Det faktum att den står i rosa på omslaget och att den är så hård. Jag kunde ju ha valt något lite mjukare, som slutet på den manliga dominansen- eller slutet på machomannen, säger Hanna Rosin, som just landat i ett hotellrum i Kentucky- det senaste stoppet på hennes bokturné när jag ringer upp. Men, säger hon sen, det är nog inte bara titeln som väcker uppmärksamhet- utan också att den här frågan ligger så nära människor- Folk känner helt enkelt igen sig. Everybody has a version of this going on in their lives. I mean, you know, men and women, you know, are tied to each other like everyone, every man has a mother, you know, sisters, brothers, friends. It's like this is all hits close to home. So you may have, you know, a friend or be thinking about being a stay-at-home dad who's working through the issues of whether this is okay or emasculating or whatever and so I think, you know, people are really thinking hard about these new roles right now. Allt fler funderar på hur man ska få könsrollerna att funka, vem som ska vara hemma och vem som ska jobba, säger Hannah Rosen. För, poängterar hon, hur kvinnor och män relaterar till varandra är något som verkligen håller på att förändras i USA. Fler kvinnor än någonsin förförsörjer sina män tjänar bättre än sina män, och många par turas numera om och stötta varandra ekonomiskt. Se bara på familjen Obama. You know, a woman can be the breadwinner for some period of time. Like the Obamas have a marriage like this, for example, where Michelle Obama used to be a healthcare executive, while Barack Obama was uh, working in public service, and then uh, they switch places, and now she's the first lady playing a more supportive role. And so, I think, unlike say in 1962, where women felt trapped in domestic roles and men felt trapped as the breadwinners, and you saw this a lot in the literature of the time, uh, that's sort of loosened up. Michelle Obama var hög chef inom hälsovården under tiden hennes man volontärarbetade. Nu är det hon som stödjer honom istället. På 60-talet hade en sån situation varit otänkbar. Men idag är det inte det något konstigt, säger Hannah Rosen. Tankarna på att skriva boken fick hon för tre år sedan, när hon precis som varje år semestrade i en liten stad nere i den amerikanska södern. Vanligtvis brukade hon se män överallt. Män som arbetade på byggen gick i kyrkan i affären. Men nu, 2009, mitt i den värsta lågkonjunkturen såg Hanna Rosin nästan inga män någonstans. So in like like sort of in or... Hanna Rosin dök på en ensamstående mamma i affären för att fråga henne vart alla män i den lilla stan tagit vägen. Kvinnan Bethany sa, och min man han var bara en till munmätta. Jag klarar mig bättre själv. I befriended this Bethany omslaget på boken till trots måna om och inte måla världen i rosenrött eller i svart och vitt. Hon är väl medveten om att det finns många hinder kvar för kvinnor. Särskilt för sådana som Bettany som är fattiga och lågutbildade. Och nu tvingas det hand om familjen själv. Men siffrorna pekar ändå i en tydlig riktning, säger hon. Vi har idag en samhällsekonomi där kvinnor gynnas i allt högre grad. Och där mäns privilegium krymper för varje dag som går. We're moving towards an economy where really men have no natural advantage. So the idea that men are, you know, automatically or assumed to be at the top really doesn't quite make sense anymore. Hello? Hi, Stephanie. Yes? This is Lott and Colin with the Swedish Radio. Yes, hi, how are you? I tried to call you but it just got, uh, through to your En av dem som lagt sig i debatten och då inte på Hannah Rosens sida är Stephanie Coons. Hon är svår att få tag på, telefonen tutar upptaget i flera timmar innan hon till slut svarar. Anledningen är att historieprofessorn samma morgon skrivit en lång debattartikel i New York Times där hon anklagar henne Rosin och andra författare som skrivit liknande böcker för att överdriva kvinnors framgångar. There has been this major and in a major decline in the entitlements and privileges of men. But a lot of these headlines uh, and book titles greatly exaggerate what is happening by talking about the development of a female matriarchy, by saying that women are pulling ahead of men, and they exaggerate um, the gains of women. They underplay the continuing... Types of discrimination by gender that continue to exist. De här rubrikerna och boktitlarna om att vi skulle vara på vägen i ett matriarkat eller att kvinnor nu springer ifrån män, de ger en snedvriden bild som inte överensstämmer med verkligheten. En verklighet där kvinnor fortfarande diskrimineras och fortfarande tjänar generellt sett sämre än män, säger Stephanie Koontz. Vi har 17 procent kvinnor i kongressen och 4 procent kvinnor på tidskriften Fortunes lista över amerikanska toppchefer. Hur jämställt är det? Women represent only 17% of the elected Congress people in America. They're only 4% of the Fortune 500 companies CEOs. Women have increased their wages but starting from a very low base. Stefanie Koontz är inte den enda som slängt in statistik- över bolagsstyrelser, förmögenhetslister och föräldraledighet i debatten. De senaste veckorna har flera forskare slagit siffror i huvudet på varann- i diverse artiklar och tv-program. Och alldeles bortsett från vem som tjänar mest och utbildar sig bäst- kvinnor eller män, så tycker Stefanie Koontz- att problemet egentligen är själva utgångspunkten för diskussionen. Att det handlar om att vinna eller förlora. Oh, if women... Män måste inte förlora bara för att kvinnor drar ifrån på vissa områden eller kommer i kap, säger Stephanie Koons. Det här är inget nollsummespel, I alla fall tror inte jag det. Och hon ser flera faror med att utmåla utvecklingen på det viset. I think there are two big dangers in exaggerating the ascent of women and the decline of men. One is that it will encourage people to ignore the continuing gender discrimination that does exist and feel that it's over. We don't need to worry about that anymore. The second is That it will feed uh, the fears and propaganda of those who oppos women's equality and lead them to say: oh, my goodness, look how bad the assembly has been för men. Dels leder ett överdrivet fokus på kvinnors framgång till att vi ignorerar de problem som fortfarande finns. Tror att resten av hindren försvinner av sig själva. Men vad som är ännu mer oroande är att de personer som hävdar att kvinnors frigörelse har gått för långt och hotar männen att de får vatten på sina kvarnar säger Stephanie Koons. Now that is Meet our psychologist. Number 1. What is your name please? My name is Warren Farrell. And here is Warren Farrell's manifesto of the male mystiken. I, Warren Farrell, am a sociologist. My book, The Liberated Man, I make it clear that the American man of today is emotionally bankrupt. Psykologiprofessorn Warren Farrell började dyka upp i amerikanska TV-program redan på 70-talet och har sedan dess blivit en återkommande förespråkare för männens rättigheter och för ett ökat fokus på den amerikanska mannen. Bland annat vill han inrätta en manlig motsvarighet i kvinnodan och införa manskvotering i vissa yrken. Anledningen är det han själv kallar för den akuta pojkkrisen. Um, you're saying, you know, a nationwide crisis. Is that how you see it? Oh I see this is an international crisis in all almost all industrialized countries. Um boys are falling considerably behind girls in terms of dropping out of school much more frequently, not getting into um, college, not once they're in college, not staying in college as as long. Um... Warren Farrell radar upp samma dystra statistik för pojkars studieresultat och arbetslöshet som Hanna Rose och många andra redan pekat på. Och de siffrorna ligger till grund för hans senaste projekt och få president Barack Obama att inrätta ett särskilt krisråd ett White House Council on Boys and Men. So we felt that a White House Council on Boys and Men was needed to coordinate activities in each of the departments of government um once that was established and to um to help direct boys to be more um more paid attention to än så länge har Warren Farrell inte fått något gehör för sitt förslag. Men han lovar att kämpa vidare för, som han säger, vi måste ha en nationell diskussion om vad för sorts män vi vill att våra söner ska bli. Och när jag frågar honom om det som Hannah Rosen hävdar, att slutet för männen är nära, så gör han en oväntad historisk jämförelse. Nej, slutet för männen är nog inte nära förestående. Men vi ser en allvarlig nedgång. På samma sätt som det antika Roms eller brittiska imperiets långa utdragna fall. Det sa Warren Farrell, psykolog och mansdebattör i USA. Konflikts låtten Collin hade intervjuat honom. Längre versioner av hennes intervjuer med Hannah Rosen och Stephanie Coons kan ni höra i vårt extra poddflöde Podd+. Ja, ni lyssnar alltså på Konflikt där vi idag ställer oss frågan om vår tid bevittnar slutet på patriarkatet. Vi hade Warren Farrell prata om en kris för männen. Men är det verkligen en sån vi ser? Den frågan har inte bara ställts i USA utan även i Kina där det som man där kallar pojkkrisen skapade en livlig debatt för ett par år sedan. Det hela utlöstes av boken Rädda pojkarna där författaren Sun Yunchao som leder kina center för barn och ungdomsforskning varnade för att pojkarna håller på att tappa mark. Ett utbildningssystem som uppmuntrar stillasittande och råpluggade har gjort att pojkar enligt Sun är fysiskt svagare än flickor intellektuellt och emotionellt mindre utvecklade och därför presterar sämre i skolan. Sun Yunchao drog bland annat slutsatsen att skolsystemet måste förändras- för att bättre passa pojkars förutsättningar. Och hans förslag att starta särskilda pojkskolor har fått gehör. High Nyheten om en skola för bara pojkar som öppnade i Shanghai för några veckor sedan väckte stor uppståndelse rapporterar nyhetsuppläsaren i China Report. Medan en del kritiserade skolan för diskriminering välkomnades den av andra som en modig reform för att ta i tur med pojk eller maskulinitetskrisen som den omväxlande kallas. Sociologiprofessorn Qi Anqi vid Shanghais Akademi för socialvetenskap är en av få officiella röster som har vänt sig mot föreställningen av pojkar som offer, som hon hävdar att många av hennes kollegor har medverkat till att etablera de senaste åren. Hon ser det snarare som en naturlig utveckling att fler kvinnor tar plats på universitet och i arbetslivet. Det handlar snarare om att andelen flickor i skolorna tidigare har varit låg. Under de gångna 10-20 åren har antalet kvinnliga studenter sakta men säkert blivit fler. Men många pojkar känner sig pressade att få bättre betyg i skolan– –allt eftersom fler flickor med högre betyg konkurrerar om eftertraktade utbildningar. På de flesta högskolor och universitet i Kina närmar sig nu andelen kvinnliga studenter hälften, berättar Xi Anqi. Och det är trots att den kinesiska ettbarnspolitiken har lett till att andelen kvinnor av hela befolkningen är lägre än män. är mm. Men variationerna är fortfarande stora mellan skolor och skillnaderna visar sig framförallt ju högre upp på den akademiska stegen man klättrar. Bland doktorander är det fortfarande männen som dominerar, medan kvinnorna utgör ungefär 35 procent. En anledning till kvinnornas framsteg är enligt Qi Anqi att familjer bara tillåts ha ett barn– med flera barn i familjen hade man inte råd att låta alla gå i skolan, och flickorna fick stanna hemma eller avbryta sin skolgång i förtid. Idag ses det istället som en framtidsinvestering att låta dottern utbilda sig säger Chi An Chi. De som står bakom idén om en pojkkris hävdar att pojkar missgynnas i skolan eftersom det kinesiska skolsystemet fäster allt för stor vikt vid mekanisk utan tillinlärning. Något som pojkar skulle ha sämre förmåga till än flickor. Men sådana argument avfärdar Xi Anqi bestämt och menar att hela den här debatten egentligen bottnar i kulturella mönster. Hittills har vi alltid betraktat det som normalt att flickor får sämre betyg än pojkar. Nu när de kommer i kapp och till och med går om pojkarna ser man det som något onormalt, något som måste åtgärdas. Själv hävdar sociologiprofessorn Anqi An att trenden med fler kvinnor som tar sig in på universiteten är ett resultat av en framgångsrik jämställdhetspolitik. Men det återstår mycket att göra, påpekar hon. För när kvinnorna lämnar universiteten möter de ofta en diskriminerande arbetsmarknad där män fortfarande har företräde framför kvinnor, även om de har sämre meriter. Men inte bara på arbetsmarknaden. I hela samhället har männen fortfarande stora fördelar framför kvinnorna– –säger Qiyan Anqi, professor i sociologi vid Shanghais Akademi för socialvetenskap. Reporter var Daniela Markvart med hjälp av Sveriges radios korrespondent i Peking, David Karlqvist. Så ska vi slutligen återvända hem till Sverige– som vi redan berättat tillsattes det i förra veckan en svensk motsvarighet till den amerikanska manskriskommission som psykologen Warren Farrell hoppades på tidigare i programmet. Det var journalisten P.M. Nilsson som gav sig uppdrag av jämställdhetsminister Niamco Saboni att utreda hur ojämställdhet drabbar män– och Det han framförallt planerar att rikta in sig på är ojämställdhet på skolområdet, att svenska killar har sämre betyg än tjejer redan i grundskolan och att det sen slår igenom i gymnasievalen, i antalet som antas till högskolan och i hur många som går ut med en universitetsexamen. Precis det som hänt på Kings College och i USA och i många andra delar av världen. Men frågan är hur vår svenska utveckling egentligen hänger ihop med den större bilden. Med det skifte till en värld som mer och mer domineras av kvinnor som vi talas om här i konflikt idag. Vi svenskar har ju länge varit stolta över att leva i ett av världens mest jämställda länder så rimligtvis borde vi ha kommit längst här också. Men är det verkligen så? Jag åkte till Åtvida Berg i Östergötland för att ta reda på mer och började i alléskolan hos klass 9D som just höll på att avsluta sin kemilektion. Hörni, då gör vi så här att vi går upp till B2 och så går vi igenom landet där. Okej? Kan vi gå d Ja, vi har så. Målera Aleskolan är på många sätt en vanlig svensk skola i en vanlig svensk småstad. Åtvida berg är en klassisk gammal bruksort. Först var det koppargruvorna som försörjde stan, sen facits skrivmaskiner och sen en lång utförsbacke. Tills idag när saker och ting stabiliserats med lite småföretagande och universitetsstaden Linköping några mil bort som fokus. Och så förstås fotbollen. Fotbollsarenan Kopparvallen ligger mittemot Aleskolan och det faktum att Åtvidabergs FF spelar i allsvenskan det betyder mycket för den lilla stan. På en stol, När klass 9D kommer till rätta i klassrummet förklarar jag varför jag kommit dit. Anledningen till att jag är här är att tjejer har bättre genomsnittligt meritvärde än killar. Och vi gör ett program som handlar om det här men inte bara mot Vidaberg utan om, eh, egentligen om hela världen. Ni kommer ställa frågan om är tjejer på väg att ta över ungefär. Mm. Mm. Mm. <här> Så jag är lite intresserad av er, era åsikter om det här. Varför har tjejer högre meritvärden killar? Här i Åtvidaberg har tjejer ett meritvärde eller slutbetyg som är i snitt 16 procent högre än killar när de går ut nian. Klassföreståndaren Maria Vinge har en idé om varför det är på det här sättet. Jo, eh, generellt sett så tycker jag att tjejerna förbereder sig bättre. Skötta läxorna bättre och läsa på mer än vad pojkarna gör. Fast det brukar bli lite bättre nian. Men om vi tittar i... Sexan, sjuan så det är jättestor skyld. Och det kanske är så att tjejer har lite um, tydligare mål. Man vet, man har funderat redan i sjuan, åttan på vad vill jag på gymnasiet? Okay. Här har vi en liten gymnasieskola i Åtterdaberg. Många vill till Linköping. Och då slåss man med alla nio som slutar i Linköping också. Och då vet man att vill jag in på min dröm drömgymnasieutbildning så måste jag ha betygen. Och det har tjejerna redan räknat ut i sjulan. Men det har inte på ihop sätt. När jag frågar eleverna själva kommer svaren lite trevande. Någon som har något att säga? Vad tror ni? De har mycket att säga men de kanske inte vill spela in. Kom igen nu! Ja. Säg vad du heter. Hej, det Ja. De spelar inga dataspel. Det är därför? Ja. De har... Vad gör ni istället då? Pluggar. Och varför, varför spelar killarna dataspel istället för att plugga? För att de inte har något liv. Ja, någon annan som har någon teori? Säg ditt namn. Jag heter Sara Klaff och mm. jag tror att det är för att tjejer vill igen lite. För det var så här ganska länge nu. Och jag tror att tjejer också vill komma upp och tjäna mer och så. Ja. Tror du att det kommer bli så då? Det hoppas jag. Det tror jag faktiskt. Tror du att tjejer kommer ta över eller att tjejer kommer... Eh... Nej, jag tror inte kom ta, jag tror att Jag att det kommer att bli mer så här, jämnt. Ja. Efter en stunds försiktigt diskuterande går jag och klassens sju killar in i ett grupprum för att fortsätta att prata. Och de berättar mer om vad de gör när de inte pluggar. Får spela. Var kompisar, Fiske. <laughs> Förutom fiske och dataspel, vad är det mer man kan ägna sin tid åt när man inte pluggar? Sport. Sportar. Här och över på kopparvallen. Ja. Oh. Tänker du söka till gymnasiet? Ja. Oh. Vad ska du bli sen då? Fåbolsbrås. <laughs> var det var någonstans? I London kanske. Vi kommer köra 50-55 minuter bara nu är bara enkla passningsövningar. så gör vi inte krångligare så att vi tar målen och så spelar vi så mycket som möjligt. Så, så stort vi kan på det vi har. Så har vi lite turneringsspel. Eh, vi gör så. Bollar. Vi har två korridorer. Bollar i båda. Ett par hundra meter bort tränar en grupp gymnasieelever på en liten plan utanför det gymnasium som Filip hoppas att komma in på. Åtvidabergs gymnasium är på många sätt en vanlig skola med killdominerade program som industriteknik och bygg. Och tjejdominerade som samhällsvetenskap och barn och fritid. Men det finns en sak som gör skolan ovanlig. Här finns ett nationellt fotbollsprogram. Och på den utbildningen går ett gäng killar för de är nästan uteslutande killar. Som lever Philips och så många andra fotbollsgrabbars dröm. Men för tränaren Pontus Karlsson vars jobb det är att göra sitt yttersta för att den drömmen om ett proffsliv ska bli verklighet. För honom är det en lika stor utmaning att ta hand om drömmar som går i kras. För fotbollskillarna har trots allt oddsen emot sig. Många vill ju så gärna och vi märker att det kommer ju liksom inte komma dit. Och då gäller det att man försöker bana in på spåret att skolan är jätteviktig och få in den skalle på en 16-åring liksom det är så där Ja, det är, ju... ja, det är svårt ibland det är. Ja. Men eh... sen är det ju vissa bekymrade, tycker mig. det är ju som alla alltså slatten de motar han satt ju inte i skolbänken så här Han leverde på sin talang och det är ju grabbar här som tycker att de är där uppe. Ja. Han eh, sköt inte riktigt skolan kanske. Och det är de som ofta det blir lite galet med. Pontus Karlsson berättar att så länge killarna finns där i skolan så kan lärare, tränare och mentorer tjata på dem för att de ska plugga. Men vad som händer sen när gymnasiet är slut, det vet han mindre om. Säg de som man liksom var orolig för. De har ju liksom försvunnit. De vet inte riktigt vart var de är. Liksom i... Det finns ju massor sådana som ja. inte riktigt vet vart de är eller ja. vad som händer med dem sen. Så det är ju lite läskigt. Ja. När man har följt dem i tre år så undrar man hur fasen ska det här gå. Ja. Så har man inte riktigt koll på det. Jag lämnar planen och går in i gymnasiebyggnaden och funderar på det tränaren Pontus just sagt. Hur fasen ska det här gå för svenska killar med fotbollsdrömmar? Och för brittiska killar och amerikanska killar och alla andra killar i en värld där deras drömmar kanske inte längre passar in? Jag sätter mig med fyra av eleverna på fotbollsprogrammet. Mark, Axel, Filip och Jorge. Och frågar dem hur de ser på skillnaden mellan killar och tjejer. Filip tror att de har olika fokus. Killar har, tänk, har väl tankarna på lite andra saker ja, när de sitter i skolan. Fotboll kanske? Ja. <laughs> Tjejerna växer upp så Som tar vi tag i sak den första början. Ja. fråga, i det här programmet som vi gör så... Eh kommer att vara inslag inte bara härifrån utan från England också och där pratar man väldigt mycket om att, och USA också för den delen att det inte bara är skillnad när det utbildning och sådär med tjejer och killar utan att tjejer numera tjänar mer pengar man kallar för female breadwinners och att det är en sån stor grej när ni tänker på framtiden, när ni tänker på liksom ert liv om tio år eller sådär tänker ni på sådana saker alls? Nej man har väl inte kommit så långt än, man går, tänker väl på gymnasiet och fotbollen just nu bara. Ja, det är det som är i fokus just nu, men, men man vet ju inte om man ska gifta sig eller om man ska liksom, vara singel eller jag har inte planerat någonting så... Nej, inga sådana tankar Man kanske fantiserar ibland att man är fotbollsfrost någonstans ja. Om tio år Ja men, men den situationen bara Den är ju speciell också jämfört med ja. liksom den vanliga alltså att Man vet fotbollsfruvarna fotbollsfruarna Det är alltid en snygg fru Och sen så har man en fet bil Och några miljoner på banken liksom. ja. Många miljoner på banken ja. till och med. Det är ju så när man läser om alla fotbollsspel Så tänker man, oh shit, tänk om det vore jag Det skulle vara riktigt nice Men sen så blir det kanske inte så Nej. –Man bor hemma hos mamma. <laughs> Jag går ett par trappor upp för att träffa en av skolans rektorer– –Mikael Nord, som förutom fotbollsutbildningen också är ansvarig för programmen Bygg, samhällsvetenskap och ekonomi. –Hallå, Ivar. –Hej, hej. hej kommer? Han var tidigare lärare i högstadiet och berättar att han länge försökt få killarna att lära sig av tjejernas fokus– men också tvärtom. jag försök nu liksom att ta lite mer grejer med en och, och killa tar inte allt man klacks på Om man generaliserar så var det lite så att tjejerna inte en tendens och det ser man här med. Och framförallt på studieförbörjande program. De, de stressar upp sig något enormt och de som vill något. Medan killarna liksom, de, de slår ut med så här. Och det liksom lite slatan, gesten Det löser sig. Men, säger rektorn Mikael Nord. Samtidigt är killarnas mer avslappnade inställning på ett väldigt påtagligt sätt högst förståeligt. Och då särskilt de killar som går på de praktiska programmen på gymnasiet i Åtvidaberg. För trots alla förändringar och trots tjejernas frammarsch så är det fortfarande killarna som tjänar bäst i Sverige. Det är ju faktiskt så att de som går in och läser sampleindustriprogrammet, de får jobba allihop när de går ut. Våra byggare har jobba allihop direkt och det är ju, de går ju in på ganska bra lön. Alltså. De går in på över 25 000 i månaden- efter två år när de är klara, alltså när de inte är lärar längre så har de 28,5 och det är ju snittlöne för gymnasielärare här i alla fall. Och då har de ju inga studieskulder och så vidare. Men i och med att det är fler killar som läser de programmen så är det ju de som kommer att tjäna mer pengar. Ja, där hörde vi sist Mikael Nord, rektor på gymnasiet i Åtvida Berg som satte fingret på en av de mer paradoxala aspekterna av den kvinnliga frammar som vi pratat om i konflikt idag. Nämligen att Sverige på ett sätt sakar efter. Det som vi hört om idag, tjejer i USA och i Storbritannien som klarar sig bättre än killarna i skolan och sen tjänar mer pengar. Så ser det inte ut i Sverige. Här har vi fortfarande en mycket svag utbildningsprämie som forskarna kallar det. Och många av tjejerna som pluggar så hårt hamnar i låglöneyrken i offentlig sektor. Faktum är att de senaste årens ekonomiska kris drabbat klassiska kvinnoyrken hårdare än klassiska mansyrken i Sverige. Detta är säkert ett ämne som vi kommer få anledning att utreda ytterligare i konflikt i framtiden. För den som vill fördjupa sig mer i dagens ämne finns som sagt längre versioner av två av intervjuerna i vårt extra poddflöde Podplus. Nämligen de med författaren till boken The End of Men, Hanna Rosen och hennes kritiker Stephanie Koontz. De finns även att komma åt på vår eminenta hemsida där man också hittar länkar och annat material relaterat till sändningen. Adressen är www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Har ni synpunkter på dagens program eller tips om andra ämnen som ni tycker att vi borde ta upp? Hör gärna av er per mejl. Adressen är konfliktsnabla Producent för dagens program var Lotten Collin, tekniker Petter Ingman och jag, jag heter Ivar Ekman.